сьогодні, як і завжди, їхали на хутір разом. А традицію цю породив один випадок. Саме у такому складі, шість років тому, ми полювали в лісі, коли Антоновичу, а так звали господаря хутора, до якого зараз і збиралися, довелося двічі стріляти у вигнаного сосняку кабана. Цього разу фортуна – відвернулася від старого мисливця, який за життя поклав не одного дика. Обидві кулі влучили в живіт, і переляканий звір дременув лісом, не звертаючи уваги на собак, які мало не сиділи на ньому. Мисливський престиж старого був під загрозою. І, недовго думаючи, попри радикуліт, він погнав по сліду за псами – яким вдалося невдовзі зупинити знеселеного звіра. І зовсім захекавшись, старий стріляв у друге. Тепер постріли виявилися влучнішими. Проте дик являв собою доволі потужний механізм і потребував принаймні ще однієї кулі. Але старий фраєр носив з собою лише два набої в кишені – і два в стволах, мовляв, патронтаж потрібний тому, хто не вміє стріляти. І тому, коли сікач ще борсався під деревом, смикаючи ногами, йому залишалося тільки дивитися на нього. Та старий вирішив цю проблему інакше. Забувши, видно на старості літ, що лісовий вепр – це не свійська свиня. І схотів його дорізати. Що з цього вийшло, я добре пам'ятаю. Замість кабана нам довелося вісім кілометрів до хутора нести Антоновича, який нерухомо лежав на саморобних ношах і голосно прочитав: «А най його біда забрала! Най його нагла кров заляла! Най його грім забив!» І ще багато проклюнів на адресу злощасного вепра його матері, та своєї сивої, але дурної голови. А потім цією ж дорогою ми мусили нести ще й кабана, який виявився удвічі важчий. А от після цього старий охрестий у нас своїми спасителями і щороку справляв з нами день свого спасіння. Семен увійшов до кабінету так само голосно, як і над'їхав. «Борисе, ти що, зовсім дійшов до ручки?» – загорлав він іще з порога. «Навіть рушниці в кабінеті не маєш. То на дідька нам такий шеф?» Борис спокійно витяг з кишені ключа і відчинив сейф, у якому стояло дві рушниці. «Як?» – заверещав Семен. «Аж дві? І ти не застрелив дезертира?» «Ой, я не витримаю! Ну, куди ж ми йдемо?» І Семен схопився за голову. «А ти чого ж навздогін не кинувся?» – відпарирував Борис, зиркнувши у вікно. «Та яка там погоня!» – репетував Семен. «Та він як до молодиці несеться! Його і мерседесом не візьмеш не те, що волгою, яка до того ж наполовину заправлена соляркою!» «Ну, нічого», – відповів Борис. До хутора вона і на самогонці мусить доїхати вперед. І увімкнув сигналізацію. Навіть якщо Семенова Волга й справді була наполовину заправлена соляркою, їхала вона, їй богу, непогано. Тихо гудів мотор, вчелесіли по снігу шини, у м'яких сидіннях можна було утопитися. Ну, як тачка? спитав Семен повертаючись назад, де сиділи ми з Борисом. Я підняв догори великий палець. Борис – обидва. Взагалі Семен – своєрідна людина. Ну, по-перше, ніяк він не Семен. Всі кажуть до нього – Василь Федорович. І працює він директором молокозаводу. Його прибутки цілком дозволяли йому купити волгу враховуючи ще й наявність багатих родичів за океаном. Проте для колег-мисливців він був Семеном. Завдяки пишним чорним вусам, вічній широкій усмішці та гострому язикові, який щедро направо-наліво відпускав незатягані жарти. Він виглядав типовим одеситом. До того ж його прізвище було Семененко – Антонович зустрів нас, як годиться, тримаючись певно за звичкою за свій радикуліт. Нарешті згадали про старого, пройди світи, спасителі. Я вже думав, що сам зараз вип'ю оту всю горілку. Тоді вже точно на полювання не піду. Ну що, Борисе, будемо відкривати чи зайців годувати? «Будемо, Антонович, будемо!» – заспокоїв його Борис. «Ну, та й я так собі міркую, що будемо!» «То сидіть! Зараз я піду, торішнього зайця витягну!» «Та й горілка ще десь була!» І старий почував до комори. А ми перекинулися кількома словами і замовкли. У шлунках смоктало і говорити не хотілося. Коли господар запросив до столу і ми перехилили по кілька чарок за початок полювання, розмова пожвавішала. А знаєте, сказав Семен. Пригадую я один випадок. Як не дивно, вираз його обличчя залишався цілком серйозним, але ми його добре знали і чекали хохми. Були ми ще пацанами, і грали у футбола, на вигоні, просто біля лісу. Вже вечоріло. Ну, десь так година восьма-дев'ята. Літо. І раптом ми побачили людську постать у чорному, яка повільно йшла через галявон. Ну, хоча відбувалося все це досить близько, ніхто не бачив її обличчя і не чув її кроків. Вона рухалася повільно, наче пливла